Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос і іноді це комусь подобається. Лайкайте, поширюйте, коментуйте, підписуйтесь. Окрема дяка тим, хто став спонсором каналу. Чарівники. Розділ 21. Емберова гробниця. Пагорб був рівний та зелений. У його основі простий дверний отвір із двох величезних грубих кам'яних плит, що стояли вертикально, і третьої, горизонтальної. У просторі між ними темрява. Чимось нагадувало Квентіну вхід у метро. Сонце сходило. Прохід був на західній стороні пагорба, тож на групу впала тінь. Трава вкрилась блідою росою. Звуків зовсім не було. Сам пагорб здавався зеленою синосоїдальною хвилею на тлі світлішого неба. Отже, все, що має статися, станеться саме тут. Їхня група, яка проживала вже другий день без душу, зібралась за сто ярдів від входу. Квентін потер руки і спробував зробити зігріваюче закляття, від якого хлопця трохи полихоманило і занудило. Схоже, він не зміг зорієнтуватись в обставинах Філорі. Минулої ночі він спав міцно, з яскравими снами. Вага втоми занурювала його в темні первісні царства. Він... Переслідувався ревучими вітрами та крихітними пухнастими звірами, ранніми совцями, що страхітливо ховались у довгій траві. Йому хотілося просто постояти тут і подивитись на рожеве світло на росі. У кожного з них був важкий мисливський ніж, який на землі здавався зайвим, а тепер жалюгідним. Квентін дещо згадав. А точніше, той пагорб, який вони бачили в тому зачарованому дзеркалі, у тій затхлій маленькій комірчині в Брейквілс, де він, Еліс та Пенні вчились разом так давно. Це було схоже на той самий пагорб, але, скоріш за все, він помиляється. «Про всяк випадок я нагадаю». Сказав Еліот Дінту та Фен, Це місце називається Емберова гробниця, але Ембер тут не похований, і він не мертвий. Він, здавалось, був ще більш розслабленим і байдужим, ніж в Брейкбілс. Ніби Еліот все таки розставив всі крапки над І, з'ясував всі деталі або розшифрував якусь цікаву етикетку вина. Еліот тримав все під контролем. Дивно, але чим глибше вони заходили в Філорі, тим більше тремтів Квентін. А Еліот, навпаки, ставав спокійнішим і впевненішим у собі. На кожне століття такі місця знаходили своє призначення. Шахти, фортеці, скарбниці, в'язниці, гробниці. Деякі правителі робили такі місця глибшими. Інші замурували ті частини, які вже не потрібні. Це одна з глибоких руїн. «То ви вже були тут?» Поцікавилась Анаїс. «Я маю на увазі там, в глибині». Фен похитала головою. «Не тут» а у сотнях інших місць. До речі, корона, як вона могла туди потрапити? Квентін думав про те ж саме. Якщо корона і справді належить Мартіну, можливо, саме туди він пішов? Можливо, він там помер? Корона там, різко сказав Дінт. Ми підемо і візьмемо її. Досить питань. Еліс стояла поруч з Квентіном. Вона виглядала маленькою, нерухомою та холодною. — Квентіне, я не хочу туди, тихо сказала вона, не дивлячись на нього. Минулого тижня Квентін буквально годинами фантазував про те, щоб він відповів Еліс, якщо б вона знову з ним заговорила. Але всі його ретельно сплановані промови відпали, коли він почув її голос. Він не збирався проводити якихось виховальних бесід. Гніватись було набагато легше. Гнів змусив його почуватись сильним. Хоча він злився лише тому, що почував себе дуже-дуже слабким. «Тож, іди додому!» Це все, що він відповів. Відповідь, звісно, була неправильною. Але було вже пізно. Хтось біг до них. Хтось біжав в їх напрямку, ніби вітер їх І Істот було двоє, і рухались вони майже смішно, бо не були людьми. І здавалось, були навіть різними тваринами. Але обидва були милими. Один скидався на гігантського зайця, присадкуватого і вкритого сіро-бурим хутром. Приблизно чотири фути завлишки і приблизно стільки ж завширшки. Він рішуче стрибав в їх сторону. Інша тварина була більш схожа на тхора чи, можливо, суріката або ласку. Ким би цей звір не був, він біг прямо і був високим, принаймні десь сім футів, морда без підборіддя, з видимими передніми зубами. Ця дивна пара мовчки кинулась на них через зелену траву без бойового кличу, без жодного звуку. Спочатку, взагалі, здавалось, що вони біжать, щоб їх привітати, але в обох передніх лапах у зайця були короткі, товсті мечі, а Тхір тримав посох. Вони не добігли десь п'ятдесят ярдів. Грубка з Брейбілз мимоволі відсахнулась, наче звірі створювали невидиме силове поле. «Здається, починається!» Дінт і Фен не рухались. Квентін зрозумів: ніяких переговорів або камінь ножиці паперу не буде, бій на смерть. Він думав, що готовий, як виявилось, ні. Дівчата повисли одна на одній і забували, наче вітер, навіть Еліс та Джанет. Господи, подумав Квентін. Це справді відбувається. «Справді!» Тхір зробив крок вперед першим. Його величезні очі кліпали, а він двома лапами обертав посох вісімкою. Зброя тріщала в нерухомому повітрі. «Гоп!» — крикнула Фен. Гей, відповів Дінт. Вони стали пліч-опліч, ніби збирались підняти щось важке. Дінт відступив проливаючи першу кров. «Господи!» почув себе Квентін. «Господи, господи!» «Він не був готовий до такого!» «Це не магія!» «Це протилежність!» Світ ніби розірвався. Тхір зробив фальшивий удар і різко вдарив фен в обличчя. Обидва кінці посоха засвітились зловісним зачарованим помаранчевим кольором, наче кінчик цигарки. Хтось крикнув. Кінець бойового посоха ринувся уперед. Фен ухилилась від удару і плавно, майже ліниво, перетворилась на витончений у удар ногою. Здавалось, вона рухалась повільно, але її нога вдарила в слабке підборіддя твора настільки сильно, що розвернула супротивника на чверть оберта. Той лише усміхнувся, показавши заляпані кров'ю зуби. Але фен все ще знаходилась в оберті, і її наступний удар ногою пронісся низько і сильно, врізавшись в коліно звіру. Дхір, встоявши на ногах, направив посох в обличчя Фен, а вона голими руками впіймала блискучу палицю, а потім нанесла удар розкритою долонею, що був схожий на постріл з рушниці. Жінка відкинула витончену елегантність бойових мистецтв і жорстоко, безладно почала битись за контроль над ситуацією. Хір з болісною, комічною повільністю, витягнув шию уперед, щоб спробувати перекусити голе горло жінки великими, гризучими різцями. Натомість отримав удар ногою по вже враженому коліну, потім ще один, і ще один. У той момент, коли Квентін подумав, що не зможе більше дивитись, звір зробив останню помилку. Він на мить відірвав лапу від посуха, Здавалось, щоб вихопити ніж, прив'язаний до стегон. Але Фен, ніби порив вітру, різко кинула його на траву. Жінка різко видипнула і двічі сильно тупнула його по вкритому хутром горлі. Послідував протяжний хрип. Це був перший звук, який почув Квентін. Обличчя воїтельки почервоніло під білявою стрижкою. Вона взяла посох і зламала його через коліно з першої спроби. Відкинувши уламки в бік, вона нахилилась і закричала тхору в морду. Зламана палиця виплюнула на траву кілька слабких жовто-гарячих іскор. Минула хвилина, можливо, трохи менше. Господи, господи, господи, стараторив Квентін, обіймаючи себе. Хтось там впав на траву, а йому навіть жодного разу не спало на думку спробувати допомогти. Він не був готовий до цього. Не для цього він прийшов сюди. Тим часом інший вбивця, присадкуватий мускулистий заєць так і не прибув на місце події. Дінт зробив щось із землею під його довгими лапами, або, можливо, з його відчуттям рівноваги. Так що звір, здавалось, не міг підвестись. Заєць безсило шкрябився по траві, наче по мокрому льоду. Фен зробила крок в його сторону, але Дінт зупинив її і повернувся до групи з Брейквіллс. «Хтось з вас може з ним щось зробити? Наприклад, пустити стрілу чи щось?» Квентін не міг зрозуміти, чи був їх гід розлючений через те, що вони не допомагають, чи просто намагався бути вічливим, пропонуючи їм спробувати щось зробити. Ніхто не відповів, просто витріщились на нього Наче той говорив щось незрозуміле. Щоразу, коли мускулистий заєць намагався підвестись, з-під нього вилітали лапи. Зарепетувавши і плачучи, звір вигукнув щось гортанним криком і кинув у них один зі своїх мечів. Але знову послизнувся, і зброя безпечно відлетіла в бік. Дінт... Не дочекався відповіді від групи і з огидою відвернувся. Потім легенько труснув чарівною паличкою, ніби намагався збити попіл з цигарки. І раптом кістка в стигні зайця луснула. Звір закричав фальцетом. — Почекай! — це сказала Анаїз, яка пройшла вперед повз воскову Джанет. Почекай! «Дай мені спробувати!» Той факт, що Анаїс могла ходити і говорити зараз, був для Квентіна незрозумілим. Вона почала закляття, але кілька разів заїкнулась, і довелось починати спочатку. Дінт чекав. Терпіння йому явно бракувало. З третьої спроби дівчина завершила закляття сну, якому їх навчив Пенні. Крик зайця припинився. Він впав на бік в траву та виглядав дуже-дуже милим. Тхір все ще слабенько видихав. Його очі дивились в небо, з рота йшла червона піна, але ніхто не звертав на це уваги. Жодна його частина нижче шиї не рухалась. Анаїз підійшла і взяла короткий меч, який кинув заєць. «Гаразд!» – гордо сказала вона Дінту. «Тепер ми зможемо його вбити, це не проблема!» Меч в її руці тремтів скоріш від радості, ніж від якоїсь тривоги. Будучи підлітком у Брукліні, Квентін часто уявляв себе героїчною бойовою фігурою, але після такої бійки він прийняв холодний і незмінний факт, що зробить усе необхідне, пожертвує чим і ким завгодно, але уникне ризику піддатись фізичному насильству. Йому не було соромно. Він прийняв нову ідентичність боягуза. Він радше, рятуючись, накиває п'ятами. Краще буде лежати на землі і плакати, закривати голову руками або прикидатися мертвим. Неважливо, що потрібно буде робити, він це зробить і зрадіє. Вони йшли за Дінтом та Фен. Він майже не помічав свого оточення. Квадратний кам'яний коридор переходив у величезну відкриту камеру, яка виглядала майже такою ж великою, як пагорб, в якому вона містилась, і який, мабуть, був здебільшого порожнистим. Зелене світло просочувалось крізь круглий отвір у верхній частині кімнати. Повітря було наповнене кам'яним пилом. У центрі розташовувалось щось на кшталт мідної сонячної системи, з орбіти якої попадали всі планети. Схоже на зламану новорічну ялинку з розбитими кулями, що лежали біля її основи, як втрачені прикраси. Ніхто не помітив великої зеленої ящірки завдовжки в 10 футів, яка лежала серед залишків розбитих столів і лавок аж поки вона не втекла в тінь, скрегочучи пазурами по кам'яній підлозі. Жах був майже приємним. Він перемалював Еліс, Джанет і всіх, як жорсткий абразивний камінь. Вони пройшли з кімнати в наступну коридорами, що відлунювали їх кроки. Розташування кімнат було більш ніж хаотичне. Кам'яна кладка змінювала стилі та візерунки кожні 20 хвилин, оскільки нове покоління мулярів переходило в нову зміну. Вони по черзі накладали легкі закляття на свої ножі, руки, різні невідповідні частини тіла, щоб зняти надлишкову напругу. Скуштувавши крові, анаїст тепер пішла за дінтом та фен, як нетерпелива цуценя, засипаючи їх питаннями щодо особистого стилю бою. «У них не було і шансу», – сказала Фен з професійною незацікавленістю. «Навіть якби Дінт не взяв на себе другого, навіть якщо б я була одна, посох не є гарною зброєю. Він займає занадто багато місця. І саме тому вони б не змогли атакувати водночас. І саме тому...» Вони б заважали один одному, і я б їх подолала. Їм слід було відступити та почекати нас разом у цій великій камері. Цим вони заскочили б нас з ненацька, додав Дінт. Анаїс зачаровано кивнула. «А чому вони так не зробили? Чому побігли прямо на нас?» «Я не знаю». Фен нахмурилась. «Можливо, це їх справа честі. Можливо, це блеф, і вони думали, що ми будемо тікати. Можливо, вони просто знаходились під дією закляття». «І що, обов'язково їх вбивати?» — вибухнув Квентін. «Чи не можна їх просто було? Ну, не знаю». «Що?» — перепитала Анаїс. «Ми могли взяти їх у полон? Якось їх перевиховати?» «Я не знаю», – сказав Квентін без сило. «Все було не так». «Ну, не знаю, зв'язати їх!» «Слухайте, мабуть, я просто не розумію, як це насправді – вбивати людей!» Це змусило його згадати день, коли з'явився звір, коли він, безпомічний, знаходився, ніби у вільному падінні. «Це були не люди!» «І вони намагались нас вбити», – сказала Анаїс. «Ми проникаємо в їхній будинок». «Ну, слава має свою ціну», – сказав Пенні. «Треба знати це, перш ніж йти на квест». «І що, вони заплатили за нас, так?» Наповідив Квентіна, Еліот теж не став на його сторону. «Ой, тільки не кажи, що ти збираєшся зараз втекти». Він розсміявся гірким, гавкаючим сміхом. — Тобі ця подорож потрібна майже так само, як і мені. — Я не збираюсь тікати. Я просто кажу. Хлопець задумався. — Навіщо ця подорож Еліотові? Але Анаїс перебила його думки. — О, Боже, давайте припинимо. Вона з огидою похитала кучерявою головою. Просто давайте припинимо цю тему. Через чотири години, три підйоми по сходах та одну милю порожнього коридору Квентін розглядав двері, коли вони раптово відчинились і різко вдарили його по обличчю. Хлопець зробив крок назад і приклав руку до верхньої губи. У напівприголомшеному стані він був більше стурбований тим, чи тече з його носа кров чи ні, ніж тим, чому зараз грюкнули двері. Він підніс стильну сторону долоні до верхньої губи, перевірив її, знову підніс і знову перевірив. Так, кров тече. Якась істота, схожа на ельфа, висунула своє вузьке сердите обличчя за двері, і люто глянула на нього. Чисто рефлекторно Квентін закрив двері ногою. Він вже збирався вказати на двері всім іншим, які оглядали широку кімнату з низькою стелою з якимось умивальником в центрі. Ця подія нагадала йому навчання в Брейкбілз. За очима Квентіна спалакували мерехтливі вогники, а ніс був схожий на теплу, та частинку чогось солоного і пульсуючого. З мелодраматичною повільністю двері знову відчинились, поступово явивши худорлявого чоловіка з гострими рисами обличчя в чорному шкіряному обладунку. Він не виглядав особливо здивованим, коли побачив Квентіна. Чоловік, ельф або хто там вихопив з-за пояса рапіру, і зайняв офіційну фахтувальну позу. Квентін позаткував, скриплячи зубами від страху й покори. Але, можливо, втома притупила гостроту його страху. Квентін, майже сам того не підозрюючи, вимовляв слова закляття Пенні про чарівну ракету. Він практикувався в ньому ще в Нью-Йорку, і тепер відходив назад. Тому що темний ельф, так його назвав Квентін, наступав, витягнувши вперед зброю. Квентін відчував, що складає закляття правильно, і це підбадьорювало. Жах і фізичний біль загострювали і спрощували моральний світ хлопця. Він кинув бойову магію прямо в груди ельфа. Той закашлявся й осів, виглядаючи наляканим. Його обличчя опинилось на ідеальній висоті для прийому кунг-фу. Тож Квентін, якого раптово закупила хоробрість чи, можливо, лють, вдарив супротивника ногою. Рапіра відлетіла вбік. "На!" крикнув Квентін. Все було ніби так, що він б'ється з Пенні. Безстрашно. Схоже, він перетворювався на такого ж берсерка, як Фен. Добре перестати боятися. Ніхто інший в кімнаті не помічав, що відбувається, аж поки він всіх не покликав. А тим часом події набирали обертів. Ще четверо ельфів вилізли через відкриті двері з різноманітною зброєю, а за ними два козлоногих чоловіка і до купи два жахливих літаючих гігантських джмеля завбільшки з баскетбольний м'яч. Також було присутнє щось м'ясисте і безголове, що пересувалося на чотирьох лапах, а також мовчазна тонка фігура що складалось з білого туману. Коли дві команди розташувались на відповідних сторонах кімнати, почався яскравий матч. Усе це нагадало Квентіну початкові моменти гри в Вибувайла. Його тіло кипіло. Він хотів повторити закляття. Дуже різко він перейшов від відчуття слабкості, вразливості та страху, до відчуття зарядження та власного безсмертя. Двоє найманців перешіптувались і вказували руками. Напевно, вибирали собі цілі. Фен підняла камінчик і злегка кинула його в одного з фавнів, який прикрився круглим шкіряним щитом і зробив сердиту гримасу. «Проблема у гримлінгу», – почув Квентін слова «фен». Так, не трогай пангборна, у мене є для нього щось. Дінт виняв чарівну паличку з накидки і ніби щось написав нею в повітрі. І сказав в неї пару слів, ніби в мікрофон, а потім вказав своєю зброєю на одного з фавнів, як диригент, що вказує щось солісту. Фавн спалахнув. Здавалось, ніби цю містичну істоту зробили з магнію та просочили бензин, і ніби просто чекав на випадкову іскру. Фавон спалахнув миттєво, а потім просто зробив крок назад, повернувся до свого друга, ніби хотів щось сказати, і впав. Більше Квентін не міг на це дивитись. Коли почався бій, він намагався вчепитись за радісну жагу крові, яку він так чітко відчував мить тому, але, схоже, знову втратив впевненість. Фен розійшлась на повну, вочевидь саме для цього вона тренувалась. Тільки тепер Квентін помітив, що жінка додавала трохи магії до своїх рухів. Ця інк-ага була гібридною технікою, бойовим мистецтвом, повністю інтегрованим із вузькоспеціалізованим стилом закляття. Її губи ворушились, і там, куди йшли її удари, щось постійно спалахувало. Тим часом Дінт повернувся до примарної туманної постаті, сказавши щось начутне, що змусило ту боротись, а потім розсіятись невидимим, беззвучним ревучим штормом. Квентін швидким оком оглядів свою компанію. Еліот наклав кінетичне закляття на іншого фавна, надійно прикріпивши його до стелі. Анаїс дістала з піхов короткий меч, який мерехтів у місячному світлі. Це значило, вона наклала на нього чари гостроти. І тепер озиралась довкола у пошуках когось, в кого можна його встромити. Джанет притиснулася до задньої стіни. Її обличчя було мокрим і сяяло від сліз. Її очі були порожні. Здається, вона зомліла. Дуже багато речей відбувалось одночасно. У Квентіна стиснуло живіт, коли він зрозумів, що якийсь ельф побачив Еліс, і йшов до неї по сухому басейну, крутячи в кожній руці довгим прямим ножем. З обличчя Еліс було зрозуміло, що всі закляття, які вона взагалі знала, щойно покинули її пам'ять. Вона відвернулась, опустилась на одне коліна і щепила руки за головою. Ніхто за всю історію конфліктів у світі не виглядав більш беззахисним. Квентін лише встиг відчути, як уся ніжність, яку він коли-небудь відчував до неї, спалахнула в одну, нескінченно зосереджену мить. І здивувався, що всі ці почуття ще там, живі, за товстим шаром гніву. А блузка Еліс розірвалась на спині, і маленький шкірястий двоногий демон Енергійно видерся з її шкіри. Ніби стриптизерка вистрибує сторта. Еліс задіяла какодемона. І без сумніву той одразу став найщасливішою істотою в кімнаті. Це саме та вечірка, на якій він хотів вистрибнути. Він підстрибнув в сторону ельфа як професіонал-тенісист який готується повернути подачу з потрійною силою. Його стрибок, вочевидь, був на кілька ударів серця швидшим, ніж розраховував суперник. Замить демон пройшов повз ножі, стиснув плече ельфа та уткнувся своїм жахливим обличчям у м'яку западину ельфового горла. А той лише намагався безрезультатно розрізати спину демона, покриту акулячою шкірою. Квентін в сотий раз нагадав собі більше ніколи не недооцінювати Еліс. Раптом суперники зникли. Ельфи та бджоли кудись ділись. Кімната наповнилась кислотним димом від спаленого фавна. Фен, здавалось, навіть встигла вже розім'ятись після бою і крокувала по кімнаті та щось шепотіла. Пенні обережно наклав закляття сну на фавна, якого Еліот левітував до стелі, а Анаїс за цим спостерігала, нетерпляче бажаючи вчинити останній удар. Квентин із найменшим роздратуванням зауважив, що фавн у них без щита. А це означало, що Дінт спалив свого з щиту. А отже, цей трофей Квентіну не дістанеться. Кров, що витекла з носа, засогла і перетворилась на вуса. Не так вже й погано, сказав він собі, і не так страшно. Він здригнувся від полегшення. Справді так себе відчувають всі? Джанет прийшла до тями і чимось займалась. На відміну від усього іншого, що вони бачили, м'язиста, безголова, чотирилапа істота не була гуманоїдом, навіть не була пов'язана з будь-якою земною фауною. Вона була радіально симетричною, як морська зірка, без видимої передньої чи задньої частини, ба навіть обличчя. Вона просто стояла у кутку та лякала всіх маленькими стрибками в несподіваних напрямках. В спину істоти ніби вбудували великий дорогоцінний камінь. Прикраса або це око чи, можливо, мозок? Гей, Фен клацнула пальцями в бік Джанет. Агов, вочевидь, вона забула ім'я дівчини. «Оближце! Цей гримлінг наш!» Джанет проігнорувала прохання і продовжила робити обережні кроки на зустріч істоті. Квентіну хотілося, щоб вона цього не робила. Вона була не в тому емоційному стані, щоб займатись магією. «Джанет!» – позвав він. «Чорт!» – виразно сказав Дінт. «Для нього це була рутина». Просто ще одна неприємна ситуація на роботі. Він дістав чарівну паличку, але перш ніж встиг щось зробити, Джанет обережно просунула руку за спину і дістала щось маленьке, але важке. Вона взяла предмет обома руками, щось клацнула. А потім дівчина зблизька пустила в істоту п'ять куль. Пістолет підстрибував угору з кожним пострілом, і щоразу Джанет обережно цілилась. У кімнаті з низькою стелею відлунювали постріли. Одна з куль влучила в дорогоцінний камінь на спині гримлінга. Істота опустилась на підлогу, трамтячи і здуваючись, як повітряна куля. Потім видала високий свист. І вмерла. В кімнаті ніхто не рухався. Джанет повернулась. Її сльози вже висохли. Дівчина зиркнула на всіх. — Ой, і на що ви в біса дивитесь? — сказала вона. Чим глибше вони заходили, тим холодніше ставало. Вони знаходились приблизно на шостому поверсі під землею. Квентін Тремтів у своєму важкому светрі із ностальгією думав про теплі, пухкі парки, які вони покинули далеко біля сонячного маленького струмка. Вони відпочили у круглій кімнаті з чудовою спіраллю з ляпіс-лазурі, інкрустованою на підлозі. Звідкись там було темно-зелене світло, наче в акваріумі. Дінд сів у позу лотоса, закутався в плащ і медитував. Від підлоги його відділяла щілина приблизно в 6 дюймів. Фен займалась гімнастикою. Відпочинок вони зробили не для себе, тому що зараз скидались на професійних альпіністів, які чомусь пасли стадо багатих товстих баранів на схилі гори Еверест. Група з Брейкбілз була вантажем, який вони зобов'язались охороняти за контрактом. Еліс сиділа сама на кам'яній лавці, притулившись спиною до стовпа, і тупо дивилась на мозайку на стіні, де було зображено морське чудовисько. Істота схожа на восьминога, але набагато більша, і мала набагато більше, ніж вісім кінцівок. Квентін сидів на лавці з іншого кінця, обличчям до неї. Дівчина на довгу мить подивилась на нього. В її очах не було й натяку, ані на каяття, ані на вибачення. Квентін був впевнений, його очі виглядають так само. Вони дивились на мозайку. Маленькі квадратики, з яких складалась морська істота, рухались дуже повільно. Грубі блакитні хвилі котились дуже поступово. Легка декоративна магія. У Брейкбілз у ванній кімнаті була підлога, яка мала майже такий же ефект. Через мить вона дістала флягу і намочила нею запасну білу шкарпетку. — Треба зробити щось з твоїм носом, — сказала вона, і протягнула руку, щоб протерти йому обличчя. Але в останню мить Квентін зрозумів, що не хоче, щоб Еліс його торкалась. Він сам обережно взяв шкарпетку, яка стала рожевою, коли він витер верхню губу. — Як воно? — спитав Квентін. — Ну, як відчуття, коли випускаєш демона? — Бій минув. Еліс більше не в небезпеці. Гнів Квентіна повертався. Дія адреналіну зникала. — І все-таки... Зараз він не намагався когось образити. Еліс підняла ногу на лавку і почала розв'язувати шнурки на кросівках. «Було добре», – обережно сказала вона. «Я думала, що буде боляче, але відчула якесь полегшення, ніби чхнуло. Я ніколи насправді не відчувала, що справді можу жити з цією істотою всередині». «І що?» Це було так само добре, як трахатись з пенні. Насправді він хотів бути ввічливим, але це було надто важко. Ці слова вилетіли з його вуст із власної злої волі. Квентіну стало цікаво, на які образи він ще здатен. Тому що у нього всередині не один демон, а багато. Якщо він зараз і поранив словами Еліс, то вона цього не показала. Просто обережно зняла шкарпетку. Неприємний білий пухир покривав всю її ступню. Вони ще трохи поспостерігали за мозайкою. На сцену виплив маленький човен, можливо, рятувальний або якийсь китобійний. Він був переповнений маленькими людьми, Здавалось, морська істота розчавить маленький човен своїми довгими зеленими штуками. Схоже, їх життя завершено. — Я знаю. Вона запнулась і почала спочатку. — Я знаю, як зі сторони це все виглядає. — То чому ти це зробила? Еліс схилила голову. Обличчя її побіліло. — Щоб помститись тобі? Тому що я відчувала себе лайном. Тому що я не думала, що тобі буде все одно. Тому що я була п'яною. До того ж, я була п'яною, а він дуже сильний. Він що, тебе зґвалтував? Ні, Квентін, він не... Неважливо. Припини. Здається, я не розуміла, наскільки багато болю це тобі завдасть. Просто перестань говорити... Я, «Я більше не можу з тобою розмовляти і нічого не хочу чути!» Він почав це речення зі звичайної мови, а закінчив криком. У певному сенсі розмови нагадують Майі. Ти говориш слова, вони міняють всесвіт. Просто слова можуть завдати шкоди та болю, викликати сльози, відштовхнути людей геть, зробити себе краще а, можливо, і погіршити собі життя. Квентін нахилявся вперед, аж доки не поклав чоло на прохолодний мармур лави. Він закрив очі. Чомусь стало цікаво, котра зараз година. Голова трохи крутилась. Йому здалось, що він може заснути прямо тут, і ось так. Квентін хотів сказати Еріс, що не любить її, але не міг. Тому що це неправда. Це єдина брехня, на яку він не здатний. Я хочу, щоб це закінчилось. Тихо сказала Еліс. Що? Ця місія, ця пригода. Як хочеш її називай. Я хочу додому. Чому? Це ненормально, Квентін. Хтось постраждає. Я сподіваюся на це. Якщо я помру, роблячи щось, принаймні я вмру, роблячи щось. Можливо, це спонукає тебе перестати бути таким жалюгідним, сірим мишеням. Вона сказала щось, що він не розчув. Повтори. Я сказала, не розмовляй зі мною про смерть, ти про неї нічого не знаєш. Чомусь м'язи на грудях Квентіна трохи розслабились. Щось середнє між сміхом та кашлем вирвалось назовні. Він опустився спиною на лавку. Господи, я буквально втрачаю глуст. На іншому кінці кімнати Анаїс сиділа з Дінтом. Вони розмовляли та розглядали зроблену вручну мапу їхнього шляху. Схоже, він намалював її на чомусь, підозріло схожому на міліметровий папір. Зараз Анаїз скидалась скоріш на гідів, ніж на групу з Брейкбілз. Квентін спостерігав, як вона схилилась над мапою, навмисне втиснувши цицьку в плече Дінта. Джоша ніде не було видно. Пенні та Еліот дрімали на підлозі в центрі кімнати. Поклавши голови на рюкзак, Еліот вже посварився з Джанет щодо пістолета, а потім вимагав від неї обіцянку утилізувати зброю і зробити це відповідально. — Ти взагалі цього хочеш? — спитала Еліот. — Я маю на увазі всю цю ідею з королями та королевами. — Звичайно, хочу. Але насправді він майже забув, чому вони... Заради трона, коли вони влаштуються в замку Вайтспайр, оповиті славою та всіма можливими фізичними зручностями, тоді, можливо, він знайде в собі сили впоратись з собою. Треба бути ідіотом, щоб цього не бажати. А знаєш, що насправді смішно. Вона якось жваво сіла прямо. Я маю на увазі справді щось веселе. Насправді ти цього не хочеш. Тому що навіть якщо вся ця справа закінчиться без проблем, ти не станеш щасливим. Ти відмовився від Брукліна та від Брейкбілз. І саме тому я очікую, що ти відмовишся від Філорі в свій час. Просто ти так звик, для тебе це просто. І ще... Ти завжди збирався відмовитись від усіх нас. І так, у нас були проблеми, але ми могли їх вирішити. Але це для тебе було занадто важко. Тому що тоді ти б застряг зі мною назавжди. Проблеми? У нас були проблеми? Він кинув оком на інших і почав шепотіти. Ти трахнула довбаного Пенні. Я б сказав, що це головна проблема. Еліс проігнорувала це. І якщо б Квентін не знав її краще, то можна було б сказати, що тон її відповіді був дуже і дуже ніжним. Я перестану бути мишкою, Квентін. Я ризикну. Якщо ти хоч на секунду подивишся на своє життя і побачиш, наскільки воно насправді ідеальне, перестань шукати наступні таємні двері які приведуть у справжнє життя. Припини чекати. Це все. Більше нічого з тобою не трапиться. Твоє життя проходить зараз, і тобі краще насолоджуватись ним. Інакше ти будеш нещасним, куди б не пішов, до кінця свого життя. Не можна просто вирішити і стати щасливим. Ну, не знаю. Ти вирішив і став нещасним. Ти цього хочеш? «Хочеш бути мудаком, який пішов у Філорі і став там нещасним?» «У Філорі? Ти що, з глузду з'їхав?» У тому, що говорила Еліс, було щось правдиве. Але він цього не міг зрозуміти. Занадто складно, можливо, або занадто просто. Він згадав перший тиждень у Брейкбілз, коли вони з Еліотом плавали по річці, і спостерігали, як інші васлярі горбились і тремтіли в теплий літній день. Напевно, саме так на погляд Еліс виглядає він. І дивно, Квентін думав, що опанування магії – це найскладніше завдання в його житті. Але зараз все набагато складніше. Виявилось, магія – це дуже і дуже легко. А чому ти тут, а? Еліс, спитав він, якщо ти навіть цього не хочеш. Вона рівно дивилась на нього. А сам як гадаєш, чому? Через тебе. Тому що хочу подбати про тебе. Квентін озирнувся. Побачив Джанет, яка сиділа спіною до стіни із заплющеними очима. Хоча і не відчувалось, що вона спить. Пістолет лежав у неї на колінах. На дівчині була червона футболка з білою зіркою та штани кольору хакі. Мабуть, їй холодно, подумав він. Поки він дивився, Джанет зітхнула й облизала губи, не відкриваючи очей, як маленька дівчинка. Він не хотів бути таким холодним. Еліс все ще дивилась на нього. Позаду мозайка перетворилась у вир зелених щупалець. Білих шапочок і плаваючих фрагментів. Він майнув до протилежного кінця лави, поцілував і закусив нижню губу дівчини. Аж поки вона не зітхнула. Після певного моменту всі перестали ігнорувати той факт, що заблукали. Коридори диявольські звивались і часто розгалушувались. Вони йшли по лабіринту. Але не знали, куди. Дінт став одержимом своєю мапою, яка тепер охоплювала півдюжини аркушів міліметрового паперу. Їх гід писав там щось щоразу, коли вони повертали за ріг. У Брейкбілс вони навчились закляттю, яке залишало за ними сяючі сліди. Але Дінт подумав, що це просто приведе хижаків прямо до них. Зі стін на них дивились ряди грубих маршируючих фігур у профіль. Тисячі. Кожна з яких тримала окремий тотем. Пальмовий лист, факел, ключ, меч, гранат. Тут було темніше. Вони продовжували нагромаджувати світлові закляття. Але цього не вистачало. Вони швидко йшли коридором. З настроєм, ніби вони на пікніку... А зверху збирається злива. Коридор знову розгалужувався і розгалужувався. Час від часу заходив у глухий кут. І вони повертали назад. У Квентіна боліли ноги. І щось тверде билось об його ліву щиколотку. Кожного разу, коли хлопець робив крок. Квентін ризикнув озирнутись туди, звідки вони прийшли. Ззаду було червоне сяйво. Щось десь у лабіринті відкидало темно-червоне світло. Він хотів дізнатись, що це таке. Десять хвилин тому вони зупинились. Коридор знову розгалужувався, а Дінт енергійно підтримував правий напрямок. Джош доводив, правда здебільшого, на нематеріальній основі, що інший напрямок виглядає обнадійливо. На стінах тепер були пейзажі в стилі тромп-толь, переповнені крихітними танцюючими фігурками. Десь здалеку відчинились і зачинились двері. У коридорі посвітлішало, ніби десь зійшло підземне сонце. Група кинулась навтьоки, у темряву, і не було можливості впевнитись, що всі на місці. Квентін зосередився на Еліс. Вона важко дихала. Спина її блузки блідо зяїла там, де демон вирвався назовні. Він бачив чорну лямку бюстгалтера, яка якимось чином пережила операцію. Він хотів мати піджак, щоб подарувати дівчині. Квентін наздогнав Дінта. — Нам слід уповільнитись, важко сказав він. — Інакше ми загубимо когось. Дінт похитав головою. Зараз, що за нами стежить, якщо ми зупинимось, на нас нападуть натовпом. Якого чорта? Що, такого немає в плані? Це і є план, дитино Землі, прохарчав Дінт. Якщо тобі це не подобається, йди додому. А нам, людям Філорі, потрібні королі та королеви. Хіба це не те, за що варто померти? Не зовсім, подумалось Квентіну. І назвав про себе Дінта мудлом. Виходить, розпусна німфа мала рацію. Це не їх війна. Вони знайшли двері, відчинили, і, минувавши гобелен, зайшли в залу. банкетну, зі свічками, зі свіжою їжею. Вони були там самі. І складувалось враження, ніби офіціанти, які поставили туди страви, лише кілька хвилин тому пішли. Стіл розтягувався в обидві сторони, кінця краю видно не було. Гобелени навколо були багаті й деталізовані. Столове срібло сяяло, а кришталеві келихи були наповнені вином. Група зупинилась і, кліпаючи, подивилась в обидві боки. Вони ніби потрапили у сон голодуючого. «Ніхто не їсть!» – крикнув Дінт. «Не чіпайте! Ніхто нічого не їсть і не п'є!» «Тут забагато дверей!» – сказала Анаїс, Її гарненькі зелені очі зиркнули на всі боки. «Вони можуть напасти на нас!» Як виявилось, вона вгадала. Трошки далі по коридору відчинились двері. Звідти вийшли двоє великих тварин з роду мавп. Хоча Квентін і не міг точно сказати, що це за порода. В ідеальній синхронності вони занурили руки в мішечки, накинуті на плечі, і дістали свинцеві м'ячики розміром з м'яч для гольфу. З відпрацьованим заведенням своїх надто розвинених плечей і наддовгих рук вони кинули м'ячі в групу. Квентин схопив Еліс за руку, та вони сховались за важким гобеленом, в який потрапила одна з кулюк. Інша збила свічник на столі, а потім, вражаючи, розбила чотири чарки поспіль. За інших обставин, подумалось Квентіно, це було б насправді круто. Еліот торкнувся лоба, куди влучив осколок скла. Його пальці покрились кров'ю. Хтось, будь ласка, вбийте їх. з огидою сказала Джанет, ховаючись під столом. «Господи, Філорі, серйозно?» – поскаржився Джош крізь сціплені зуби. «Ці тварюки навіть не міфологічні. Де тут єдинороги або щось подібне?» «Джанет!» – крикнув Еліот. «Випускай свого темона!» «Я вже випустила!» – крикнула вона у відповідь. «Вечорі після випускного. Мені його було шкода!» Ховаючись за грубою тканиною гобелена, Квентін спостерігав, як пара ніг, не поспішаючи, пройшла повз. У той час, як решта поховались, Пенні впевнено крокував до двох метальників і спокійно та швидко жестикулював обома руками й співав закляття високим чистом тенором. Спокійний і серйозний у мінливому світлі свічок Одягнений лише у футболку та джинси, він був набагато менш схожий на панка, ніж раніше. Скоріше, він скидався на захартованого молодого бойового мага. Можливо, саме так він виглядав для Еліс тієї ночі, коли вони переспали, подумав Квентін. Однією рукою Пенні зупинив свинцеву кулю в повітрі, потім іншу. На якусь мить вони зависли, перш ніж відновити свою вагу і впасти на підлогу. Іншою рукою Пенні кинув вогняне зерно, яке продовжило рости в польоті. Вогняна куля поглинула двох мавп, а коли розвіялась, виявилось, що звірі просто зникли, а десятифутова частина бенкетного столу стала палаючим багаттям. «Всиритись!» закричав Пенні. «Бум, сучка! Аматор!» Пробурмотів Дінт. «Якщо моя зачіска зіпсована, сказав Еліот, я поверну цих звірів до життя, а потім знову вб'ю». Вони йшли вздовж бенкетного залу, незграбно човгаючи повз дерев'яні стільці з прямими спинками. Зал був надто вузьким, зі столом в центрі не вистачало місця, вони не могли правильно сформуватись. Це все викликало чудернацьке відчуття мультика про скубіду. Квантін трошки підстрибнув, напівсковзнув по банкетному столу та приземлився на протилежному кінці. Зараз він відчував себе чомусь героєм бойовика, що щойно ковзнув по прикрашеному жар птицею капоті свого масолкара. З усіх сторон в залу навалився цілий звіринець з Аліси в країні чудес, були не тільки звірі, а й гібриди. Невже зникнення чатвінів привело до того, що люди й тварини почали схрещуватись? Тут були тхори та кролики, гігантські миші, мавпи, а також чоловіки та жінки з головами тварин, проникливий на вигляд чоловік із лисячою головою який, здавалось, готував закляття. Жінка з головою ящерки, з величезними очима, а також носій крихітної голівки рожевого фламінго. Фен взяла гострий ніж із банкетного столу, обережно стиснула лезо між великим і вказівними пальцями і кинула його, так, щоб її зброя влучила лису в очі. «Посуньтесь!» Гавкнула вона. «Всі, відступаємо! Не дозволяйте їм нас розділити! Зараз ми повинні стояти поруч!» Вони відступали вздовж бенкетного залу. Основна ідея полягала в тому, щоб спробувати зберегти узгоджену лінію сутички між ними та їхніми нападниками. Але лінія продовжувала зриватися. Хтось із їхньої групи зависав. Стільці постійно заважали, або мешканці гробниці групувались разом і кидались в атаку. Або ще гірше, хтось із них вривався в їх групу з бокових дверей. Перші десять секунд Квентін та Елі стримались за руки, а потім це стало неможливим. Події не схожі на попередні бої. Все це вироджувалось в якесь родео. Здавалось, зал ніколи не закінчиться. Можливо, так і буде. Свічки, дзеркала та їжа надавали всій сцені неймовірно святкового вигляду. До того ж, навіть якщо вони зараз вирішать подорожувати за допомогою Гудзика, всіх зібрати не вийде. Квентін тримав в руках ніж, хоча й не був певен чи здатен ним користуватись. Він відчував себе на уроці фізкультури, намагався виглядати як частина команди водночас відчайдушно сподіваючись, що ніхто не передасть йому м'яч. Здоровенний домашній кіт вискочив за гобелена прямо перед ним. І Фен врятувала Квентіну життя, безстрашно врізавшись у нього так, що вони разом покотились по підлозі. Вони бились, доки вона не вирубила кота ударом головою. Квентін подав руку жінці. Вони побігли далі. Дінт влаштовував шоу, жваво вискочив на бенкетний стіл і крокував уздовж нього, вимовляючи ударні склади з дивовижною швидкістю та плавністю, заховавши чарівну паличку за вухо. Його довге чорне волосся тріщало, а скінчики в довгих пальців виблискували божевільні енергії. Квентін помітив, що інколи він збирав фактично два різні закляття. Головна атака в одній руці, та додаткова в іншій. Потім він збільшив свої руки і завалив ними півдюжини супротивників трьома діловими помахами, ліворуч, праворуч і ліворуч знову. Пенні зачарував частину столу. Вона піднялась, як розлючена сороконіжка, і відволікала філоріанців, доки ті не порубали її на шматки. Квентін також випустив пару чарівних ракет зі спітнілих долонь. Туніка Фен промокла від поту. Вона заплющила очі і склала долоні, щось прошепотіла. А коли розвела руки, ті засяяли чимось страшним і білим. Наступного ворога, людину в шкурі леопарда з ятаганом, або, можливо, напівлеопарда вона вдарила кулаком по грудях. Ситуація загалом виходила з-під контролю. Їм потрібна була стратегія виходу. Коридор наповнювався тілами та димом. Квентін відчував своє дихання, а в голові крутилась якась психопатична нісенітниця. Десь по дорозі Квентін залишив ніж у похнастому філоріанському животі. Він не бачив обличчя її істоти. Можливо, це була істота, а не людина або людина, не людина. Але пізніше він згадав відчуття, як лезо пробило міцні гумові м'язи діафрагми, а потім легко ковзнуло у підлеглі нутрощі, і як щось схопило ніж після того, як він потрапив всередину. Квентін побачив, як Джош і Еліот, згорбившись, випускали какодемонів. Еліотів демон виглядав особливо приголомшливо розписаний з голови до ніг горизонтальними жовто-чорними небезпечними смугами. Він стрибнув на стіл, тряпаючись як кіт, а потім кинувся в бій з радістю. Він чіплявся, рвав, стрибав і знову за щось чіплявся. «Нам потрібні бічні двері, треба вибити якісь!» хрипко крикнув Еліот. На мить запанувала передбачувана тиша, Наче деякі істоти справді відчули, що станеться далі. Потім підлога здригнулась, і гігантська людина, зроблена з розпеченого заліза, проліз плечем вперед через двері. Він зніс собою стіну. Якась цеглина попала в голову фен. Жінка впала, наче підстрелена. Хвилі тепла віяли від велетня, спотворюючи повітря навколо нього. Все, чого він торкався, горіло. Істота стояла, зігнувшись, упершись руками в підлогу. Він не вміщався в зал. Його очі сяяли розплавленим золотом. Зіниць не було. Пил наповнив повітря. Велетень поставив ногу на розпростерте тіло фен. Жінка спалахнула. Всі побігли. Хто впав, того затоптували. Тепло, що відходило від гладкої червоної шкіри цього велетня, було нестерпним. Квентін зробив би все, аби віддалитись від нього. Біля найближчих виходів були навали. Квентін проштовхнувся повз і далі по коридору. Він озирнувся, але не зміг знайти нікого окрім Джоша, який стояв посеред коридору зовсім один. Здавалося, Джош переживає один із своїх дивних сплесків енергії. Він зробив ще одну мініатюрну чорну діру, як того дня, на полі. Тоді діра ледь не проковтнула дерево, а тепер Квентін спостерігав, як це закляття поглинуло цілий гобелен. Велетень зупинився та сів, розглядаючи, зачарований закляттям. Він був лисий, його обличчя порожнє, але величезний, безволосий, сяючий, червоний член, а також яйця, тягнулись до чорної дірки. Через мить Квентін лишився сам і побіг прохолодним темним коридором. Було тихо, шум вимкнувся, ніби телевізор. Спочатку він біг із всіх сил, потім трохи сповільнився а через деякий час просто пішов. Все закінчилось. Він не може більше бігти. Повітря обпікало легені. Квентін нахилився і поклав руки на коліна. Його спина за правим плечем болісно свербіла, і коли він потягнувся назад, щоб почухатись, то побачив стрілу. Не задумуючись, хлопець витяг її. Кров потекла по спині, але болю не було. Стріла неглибоко зайшла, рана легко пощіпувала. І саме це відчуття тримало Квентіна на ходу. Тиша довкола була дивовижною. Отже, він знову в безпеці. Кілька хвилин Квентін просто дихав прохолодним повітрям, насолоджувався самотністю у напівтемряві і був радий, що зараз не наражається на безпосередню небезпеку. Але все ж ситуацію не можна було ігнорувати. Він, напевно, останній з них, всі інші померли. Він не мав уявлення, як повернутись. І, скоріш за все, помре тут. Квентін відчув вагу землі та каміння над головою. Він буде похований живцем. А навіть якщо він вийде, то все ж без Гудзика. У нього немає можливості повернутися на землю. Раптом він почув кроки. Хтось йшов. Руки того силуету легко світились. Втомлений Квентін вже почав ще одне закляття чарівної ракети, але не закінчив, тому що це був просто Еліот. Він опустив руки і сів на підлогу. Вони мовчали. Просто притулились до стіни, пліч-опліч. Холодний камінь заспокоїв маленьку точку болю в тому місці, де стріла увійшла в спину Квентіна. Сорочка Еліота була розправлена. Обличчя з однієї сторони в сажі. Він би розлютився, якщо подивився в дзеркало. — Ти як? Еліот кивнув. — Фен померла, — сказав Квентін. Еліот вдихнув і провів сяючими руками по густому хвилястому волосю. «Я знаю, я бачив. І не думаю, що ми могли б щось зробити», – додав він. «Той велетень нам не по силах». Вони замовчали. Здавалося, друзі знаходяться зараз в якійсь порожнечі, де вони не мають жодного значення. Немає ніякого зв'язку зі світом. Еліот передав йому пляшку з чимось міцним. Квентін випив і віддав назад. Здавалось, це відновило якийсь зв'язок між ним і тілом. Квентін обійняв себе за коліна. «В мене влучила стріла», – сказав він. І на той момент це здавалось такою дрібницею. «В спину!» «Нам треба йти», – сказав Еліот. «Вірно!» «Треба спробувати знайти інших. У пенні Гудзик». Дивно, що Еліот все ще залишався практичним після всього, що сталося. Він, виявляється, набагато сильніший морально, аніж Квентін. «Там ще може бути те велике червоне гаряче мудло». Еліот знизав плечима. «Ми повинні дістатись до Гудзика». Квентін відчував спрагу. Води не було. А він не пам'ятав, коли впустив рюкзак. Я скажу тобі щось дуже-дуже прикольне, сказав Еліот через деякий час. Я думаю, що Анаїс страхається з дінтом. Що? Квентін, незважаючи на ситуацію, посміхнувся. Він відчув, сухі губи потріскались. Коли вони взагалі встигли? Коли ми були на перерві у тій залі? Вау, wow, у Джоша буде удар. Але можна поопладувати їхній ініціативі. Здається, вони знову сиділи в Брейкбілз і пліткували. І ще дещо прикольне, продовжив Еліот. Я не шкодую, що прийшов сюди. Навіть зараз, коли ми в сраці, я все одно в біса радий, що тут. Це, напевно, найдурніша річ, яку я тобі коли-небудь говорив. Але це правда. Думаю, на землі я просто спився до смерті. Квентіну здалося, що це чиста правда. Для того Еліота з землі не було іншої дороги. Квентін вирішив пошуткувати. Ну, впитися до смерті ти можеш і тут. Ні, тут жодних шансів. Ноги задерев'яніли та боліли. Вони пішли тим шляхом, яким прийшли. Більше не було страшно. Квентін більше хвилювався за Еліс. Зник і адреналін. Тепер просто хотілося пити. Ноги боліли. А ще Квентін весь у подряпинах. Кров на спині засохла і неприємно смикала кожного разу, коли він робив крок. Невдовзі вони взагалі перестали хвилюватись, тому що не змогли знайти навіть дорогу до банкетної зали. Певно, десь неправильно звернули, можливо, кілька разів. Вони зупинились і спробували якусь елементарну магію пошуку шляху, але язик Квентіна здавався товстим і незграбним. Жоден з них не зміг правильно промовити слова. Схоже, язики треба змастити, щоб магія запрацювала належним чином. Квентін мовчки почекав, поки Еліот помочиться на стіну. Здавалось, вони дійшли до кінця. Але нічого не лишалось, як продовжувати шлях. «Можливо, це все ще частина квесту», – подумалось Квентіну. Погана частина перед тим, як все добре закінчиться. Стало цікаво, котра година на поверхні. Здавалось, він не спав цілу ніч. Кладка стін стала старішою крихкішою і на якихось ділянках просто перетворювалася на камінь-печери. Вони йшли по околиці підземного Всесвіту. Коридор перестав озгалужуватись. І просто плавно вигинався ліворуч. Квентіну здалось, він відчуває, як вигин поступово звужується, ніби закручується по спіралі всередину. І логічно, що існує геометрична межа того, Наскільки далеко він зможе продовжувати вигинатись. Досить скоро Квентін зрозумів, що мав рацію. Кінець 21 розділу. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, поширюйте. Дякую за прослуховування. Почуємось!